Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa afdalu salati wa atamu taslim Ala sayyidil mustafa muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una Wa anfa'una bima allamtana Wa zirna ilma Wa ja'alna minaladheena istama'una Al-qawla fayat وأرنا الحق حقا ورزقنا التباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yang semulia kan tuh diman pengusir jk dikasih lagi darahmat Allah subhanahu wa Tuan-tuan dan -tuan, muslimin muslimat ahli jemaah surau Sabah. Tamanya dan selamanya bagilah sama-sama kita majadikan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Terselimpah dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi pada malam ini kita dapat bersua kembali dalam siri kuliah Maghrib bulanan kita berpandukan kitab 30 Tanda-tanda orang munafik Karangan Dr. Ayd Abdullah Al-Qarni Rasanya belum terlambat untuk saya Mengucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan Sempena dengan tamatnya kita melaksanakan Tuntutan ibadat puasa Dan kita berada ketika ini dalam bulan Syawal Sama-sama kita meraihkan kemenangan membebaskan diri kita daripada belenggu syaitan. Kullu amin wa antum bialfi khair. Semoga dengan kemenangan kita ini akan berterusan untuk meletakkan diri kita di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjaya membebaskan diri daripada belenggu runtunan syaitanir rajim dan juga nafsu serakah kita insyaAllah pada malam ini dalam risalah kecil yang ada di tangan saya kita berada pada muka surat 56 untuk kita memperkatakan tentang karakter yang ke-10 daripada sifat-sifat munafiq yang dimana junjungan Nabi Besar kita Alaihi Wasallam amat mengambil berat Agar di kalangan pengikut ataupun umat baginda alaihissalatu wassalam Bebas daripada belenggu sifat munafik ini Yang kita namakan sebagai nifak, nifak amali Bukan nifak ya'tiqadi Karakter yang ke kesepuluh dikemukakan oleh pengarang kepada kita Memperolok, olok Al-Quran, al sunnah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam bahasa Arabnya, Perkataan memperolok dinamakan sebagai istihza'. Istihza' dalam erti kata tahqir, yakni menganggap sesuatu itu enteng. Ataupun lekeh. Begitu juga kita menyebut sesuatu untuk buat lawak. Juga dinamakan sebagai istihza. Dan termasuk juga di dalam perkataan memperolok-olokkan ini adalah istisgar. Kita menganggap benda tersebut ringan kecil sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala amat besar. Jadi bila nak memperkatakan tentang memperolok-olokkan Al-Qur'an, Sunnah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nih, teman Sudah barang tentu dia akan berlegar di sebalik lidah kita. Begitu juga di dalam tindak tanduk kita. Tapi yang paling besar sekali orang akan nampak apabila kita berbicara sesuatu di dalam perbincaraan kita tersebut membawa kepada maksud seolah-olah kita telah menghina ataupun merendahkan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kata Al-Quranul Karim, apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim? Para malaikat. Kitab-kitab Allah, para rasul selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala pengajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim, benda ini tidak boleh dibuat dijadikan sebagai bahan permainan, tuan-tuan. Dan benda ini merupakan satu perkara yang cukup besar. Lebih-lebih lagi kepada kita umat yang terfitnah pada akhir zaman pada hari ini. Yang perlu kita fahami dan kita hayati. Dalam masa yang sama kita cuba membebaskan diri kita agar kita tidak termasuk di langan golongan ini. Sebab apa? Bila sebut kata istihza ini dia membawa hukum-hukum ni tadi boleh jadi kepada kufur. Yang kita jatuh keluar daripada agama. Kalau kita bercakap, cakap bohong sebagai contoh tuan-tuan. Bohong, mengupat orang, mencaci orang, memaki orang. Berdosa tetap berdosa. Perbuatan tersebut adalah haram. Tetapi tidak membawa diri kita ini untuk dikategorikan. Engkau ni keluar daripada Islam. Tapi ada satu lagi yang setara dengan dia. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Kalau kita buat. Dia meletakkan diri kita ini terkeluar daripada daerah Islam. Yang ini kita akan keluar daripada ruang lingkup islam itu sendiri. Kalau orang islam, dia akan jadi murtad. Wala Salah satunya mana? Iaitulah perbuatan istihza ini tadi. Yang kita namakan sebagai memperolok-olokkan Al-Quranul Al Karim. Jadi pengarang di dalam perbahasan karakter yang ke-10 ini. Akan mengemukakan kepada kita beberapa kisah. Dan juga pengajaran daripada Al Quranul Karim untuk memahamkan kepada kita tentang bahayanya perbuatan ini. Walaupun sifat ini adalah sifat golongan munafik, karena golongan munafik di dalam Al Quran bila mana Allah Subhanahuwataala sebut perkataan yastahzi'un. Biasanya ayat tersebut akan kembali kepada siapa? kepada orang munafik Kerana mereka ini pada awal lagi memang mereka lah yang memperolok-olokkan perjuangan Nabi saw. Jadi bila mana kita berbicara tentang persoalan lidah, hukumah mengatakan man sah najah. Orang yang banyak diam ini, yang ini yang menjaga perbicaraan lidahnya ini. Dia banyak diam daripada bercakap. Apa jadi pada dia? Najah. Orang inilah yang akan berjaya. Tapi kalau orang yang banyak bercakap dalam bahasa Arab disebut sebagai sarsar. Yang ini pantang. Orang berbicara dengan dia, menambah perisa, melebih bercakap lebih itu. Inilah yang akan membawa kedurjanaan tuan-tuan dan perempuan tanpa kita sedar akan mendatangkan dosa kepada kita. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Taala memberikan sifat orang beriman ini. Apa yang patut dia buat dengan lidah dia ni ada tiga benda. Kata Allah Subhanahu wa Taala, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Tidak ada kebaikan. Apa yang mereka bisikkan, iaitu yani apa yang mereka perkatakan sesama mereka itu melingkarkan tiga perkara. Apa yang pertama? Amara bisadaqatin. Dia mengajak kepada orang untuk menginfakkan harta fi sabilillah atau ataupun mengajak umat manusia untuk buat benda baik. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala au islahim bainan nas. Yakni dia menggalas tanggungjawab untuk menjadi penyambung silaturrahim di kalangan saudara yang bergaduh, yang kita namakan sebagai islah ini tadi jadi kalau kita bergerak daripada maksud Allah subhanahu wa ta'ala tadi lidah kita ini, perbuatan kita ini perlu terpimpin kepada tiga benda ini kalau kita keluar daripada tiga benda ini tuan-tuan itu menandakan kepada kita dia boleh membawa perbuatan yang mendatangkan kepada kita, sifat nifak yang kita bicara pada malam ini waliyazubillah Mari kita tengok apa pengarang kata dalam kitab ini. Kata beliau saya pernah mendengar tentang seorang fasik. Ini kisah dia buat cerita kat kita. Tukang cerita pada masa kini. Dan orang yang macam ini, yang watak dia nak cerita kat kita ini bekenjah, berlambak di dalam masyarakat kita pada hari ini. Sampai kita sedar ataupun tidak. Apa kisah dia? Kata dia, dia jumpa seorang fasik yang banyak bercakap, berceritakan tentang sesuatu. Lelaki ini memang benar-benar telah fasik. Na'udzubillah min zalik. Dia tidak salat, tidak puasa, juga tidak mengeluarkan zakat. Bah, bahkan dia telah mencela as-sunnah. Dan memperolok-olokkan Rasulullah SAW. Kalau memang cerita tentang dia dikisahkan oleh seorang yang siqah dapat dipercayai iaitu benar. Maka dia akan mendapat la'anat Allah para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima amalannya, keadilannya, dan juga perkataannya. Allah pun tidak akan memperlihat, memperhatikan dan mensuci dirinya. Baginya adalah azab yang pedih. Ini maksud ini Allah subhanahu wa taala sebut di dalam al-Quranul Karim. Dikesahkan si fasik ini duduk bersama-sama dengan anak muda ini dia lepak bersama dengan budak-budak anak-anak muda ini. Dia berusaha menyesatkan mereka dan memalingkan mereka dari jalan syurga. Mengiringi mereka ke neraka. Si fasik ini berkata kepada anak-anak muda. Perbuatan dia ni tuan-tuan mungkin tidak ada niat maksud untuk melakukan istihza. Tetapi sama ada niat ataupun tidak ada niat. Dia dikategorikan sebagai istihza. Memperolok, memperlekehkan. Hadis Nabi SAW. Apa dia buat? Kata dia apakah kalian ingin agar saya bercerita tentang beberapa hadis daripada Abu Hurairah. Lalu orang yang duduk sekililing dia pun menjawab, "Ya, kami nak dengar engkau nak cerita apa." Kata dia, "Baik. Ceritakanlah kepada kami beberapa hadis daripada Abu Hurairah." Lalu si fasik tadi pun mula memulakan bicara dia. Kata dia, "Bibikku telah memberitahu kepadamu menurutnya, yakni bibiknya telah memberitahu kepadanya kepada bibikku Sesungguhnya neneknya telah mendengar seorang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya yang mengitari beliau sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari yakni dia buat melawak tuan-tuan hadis ini dia ambil daripada atuk dia ke atas dan ke atas sampai daripada nabi apa kata dia tahukah kalian tentang Pepsi kalau dalam bahasa Arab Wama hal tadru nama pepsi. Kamu tahu ke tidak itu? Apakah itu pepsi? Tentang-tentang pepsi minuman. Pepsi itu kalau pergi dekat Arab Saudi, minuman itulah top nombor satu. Kata dia tentu saja pada masa Rasulullah SAW, minuman pepsi itu tidak ada. Hal ini dimaksudkan hanyalah sekadar untuk memperolok-olokkan. Yang ini bersembang, nak bagi uang buat, orang ketawa. Lalu para sahabat, rakan-rakan dia pun kata, kami tidak tahu maka kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menurut si fasik itu tadi nyahlah kalian dariku mana mungkin kalian tidak mengetahui Pepsi jadi seolah-olah dia kata atas lidah Nabi Pepsi ni kalau orang tak kenal memang teruklah semua orang kenal Pepsi pergilah dekat dunia mana siapa yang tak kenal Pepsi lalu kata pengarang cukuplah cerita ini membuatkan orang yang berkata demikian dirinya jatuh kufur Perbuatan lisan yang dia sebut tadi tuan-tuan. Lidah yang dia sebut tadi. Kalaulah dia berbohong itu lebih ringan. Tetapi kalau dia memperolok-olokkan. Nabi SAW atas lidah Nabi yang kita selalu jumpa hadis. Man kathaba alayya muta'amidan. Fal yatabawak maka'adahu minan nar. Kata Nabi barang siapa yang berdusta di atas lidahku dengan sengaja. Maka persiapkanlah dirinya. Tempatnya di mana? Di dalam neraka. wa laa Walayyazabilillah. Cukuplah cerita ini membuatkan dirinya kafir. Darahnya halal dan dia harus dipenggal dengan pedang. Tidak perlu disolatkan lagi dan tidak perlu dikafani dan tidak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Kerana perbuatan tersebut tuan, -tuan dia telah bertukar menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Jadi kalau kita tengok dalam apa yang yang kita bicarakan kisah ini, ini adalah secebis kisah sahaja. Baru dalam, tak sampai sebulan lagi, saya, baca, saya, saya um, keluar dekat paper, seorang wanita muslimah di negara jiran kita, Saudi, uh, sorry, Indonesia. Apa dia buat? Dia makan daging babi, dia baca bismillah. Baca bismillah, baham daging babi, apa hukumnya? Kufur. Yang ini keluar daripada agama Islam, wala'yazubillah sama ada dia niat ke tak niat ke tak kira kerana perbuatan tersebut adalah perbuatan memperolok-olokkan -uluk Al-Quranul Karim ma'ulima min ad-din bid-darurah Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala khinzir itu najis najis Jadi bila dia melakukan perbuatan tersebut berlawanan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tak ada niat pun hukumnya adalah kufur tuan-tuan. Sebab itu para ulama mengatakan... ...man istagaffa bil Qur'an... ...au bil masjid... ...mimma... ...yu'azamu fishyara'i kufurun. Barang siapa yang memperlekehkan... ...sesuatu... ...dengan Al-Quran... ...ataupun di masjid, di rumah Allah SWT... ...sedangkan kedua-dua benda ini... ...ia'ni rumah Allah ataupun masjid... ...dikategorikan sebagai tempat yang wajib kita zahirkan syiar tersebut, hukumnya adalah jadi kufur. Kita kadang kita tak sedar tuan-tuan. Kita pergi tengok masjid kan nak tumbang. Ataupun kita pergi tengok rumah Allah subhanahu wa ta'ala keadaan menyedihkan. Bila keadaan menyedihkan, kita tak boleh kata apa punya masjid macam ni. Rumah aku lebih baik daripada masjid. Dalam keadaan suasana masjid yang begitu teruk. Tuan-tuan kita duduk di bandar ni, kita tak nampak suasana masjid seperti mana yang kita yang yang ada di tempat kita pada hari ni di Bangi, di, di Selangor ni khususnya, di bandar-bandar besar. Tapi kalau balik kampung. saya balik kampung, tuan-tuan. Bapa saya imam, dia suruh saya baca khutbah. Jadi saya naik ke atas membar itu nak baca khutbah. Saya terpaksa nak mengelakkan diri, langkah demi langkah daripada tai cicak. Nak menggambarkan suasana masjid kampung ini tidak terjaga, terbiar ataupun mungkin tidak ada dana dan sebagainya. Kerana kutipan dekat kampung bukan macam kutipan dekat bandar. Kita seminggu kita boleh dapat RM1,000, RM2,000, RM3,000 mudah-mudahan. Tapi masjid kampung nak boleh RM200, RM300 pun tenat. Waktu itu bila kita berada dalam situasi tersebut, ingat lidah kita. Ini adalah rumah Allah. Kalau kita menidakkan sesuatu ataupun mengecilkan rumah Allah SWT dengan sebab, dengan sifat manusia yang tidak menjaga rumah Allah, perbuatan tersebut boleh membawa kepada istihza yang kita bicara pada malam ini. Jadi salah siapa? Salah kita lah. Kitalah kena usaha apabila tengok dalam keadaan rumah Allah yang tidak terjaga, kitalah kena mengambil tanggungjawab untuk menjaga rumah Allah SWT. Lebih besar daripada itu kalau kita memperolok-olokkan Al-Quran. Macam mana yang kata memperolok-olokkan Al-Quran ni? Kita jadikan ayat Allah SWT tuan -tuan, sebagai gurawan. Mungkin bagi orang yang yang tidak memahami bahasa Arab, dia susahlah nak buat ayat, nak menggunakan bahasa Arab. Tapi bagi orang yang hafal ayat Al-Quran, tuan-tuan, ini perangai masyarakat Arab. Saya sebelum datang, saya jumpa satu kitab, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Um, apa nama kitab ni? Tahzirul ghafilin min khataril huz'i biddin. Kata dia, ancaman bagi orang yang lalai tentang bahaya mereka memperolok-olokkan agama. Ditulis oleh seorang, um, saya tak sempat kot dia punya pengarang dia, tapi kitab baru. Saya sempat rujuk dalam buku tersebut. Dia bawa satu kisah. Kisahnya berlaku apa? Bukan berlaku pada orang jahil, tapi berlaku di kalangan mereka yang menghafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran Al duduk dalam kepala dia. 30 juzuk duduk dalam kepala dia. Jadi, diorang ni hadir dalam satu program untuk berbuka puasa. Kawan yang yang bertandang ke rumah dia tadi. Keluarkan makanan. Dia terlupa untuk keluarkan roti. Roti Arab tu, dia terlupa. Lalu, salah seorang di kalangan rakan-rakan dia yang hadir berbuka puasa di rumah dia tadi. Kata kepada dia, Malila arah al khubza apa dia buat seperti mana ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Allah Sulaiman malila aral hudhudah amlahu minal ghaibin ditukarkan perkataan hudhud -hud tadi kepada al khubza dia kata mana aku tak nampak apa roti amlahu minal ghaibin ataupun memang dia tak ada kamu tak hidangkan kepada kami pada malam ini kata pengarang perbuatan tersebut tuan-tuan Walaupun kita tak maksudkan perkataan itu tadi untuk nak memperlekehkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumnya tetap dikategorikan termasuk di dalam bab istihza. Walaupun kita tukar satu perkataan. Sama juga kadang um, kita masuk mengajar. Macam saya masuk mengajar, tengok pelajar tidur. Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala kata? Um, Faminhum man qadha nahbah. Di kalangan mereka ada yang telah. Qadha nahbah. Yang telah mati. Di antara mereka ada yang tidur. Yang kita maksudkan orang yang tidur tadi sebagai orang yang telah mati. Kita maksudkan kepada siapa? Kepada orang yang berada di hadapan kita. Perbuatan juga termasuk di dalam bab istihza. Di kalangan mereka yang memperolok-olokkan ayat Allah SWT. Jadi jangan buat main-main. Di dalam urusan agama ni tadi. Sebab itu... Orang yang bacakan ayat Allah SWT dengan tujuan untuk dia nak, nak mengkiaskan sesuatu walaupun dia tak niat, perbuatan tersebut adalah dikategorikan sebagai memperolok-olokkan ayat Allah SWT. Bahayanya apa? Apabila kadang kalau kita sentuh tuan-tuan, orang terasa tapi itulah hakikatnya. Di kalangan mereka-mereka yang Allah SWT bagi ilmu, dalam suasana politik semasa kita pada hari ini bila kita nak bercakap sesuatu kan ya ayyuhallazina amanu wahai orang yang beriman orang politik bercakap apa bukan orang umno orang beriman jangan buat main macam tu tak ada kena mengena dengan umno dengan pas ke apa ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala tanggungjawab kewajipan kita adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh membawa kepada perbuatan kufur tadi. Jadi cuba tengok apa yang pengarang sebut kepada kita. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'ataziru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah katakanlah kepada mereka. Apakah dengan ayat-ayat Allah. Apakah dengan Allah ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kamu semua berolok-olok. Tidak usah kamu semua minta maaf. Kerana kamu sudah kafir. Ya'ini sesudah beriman. Surah At-Tawbah ayat 65, ayat 66. Ayat ini kalau kita baca dalam kitab Tafsir. Dia punya asbabun nuzul dia. Ayat 65 dan ayat 66 ni. Ketika mana Allah subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah. Dan Nabi SAW. Wajibkan kepada para sahabat untuk keluar dalam satu peperangan tahun yang ke-9. Iaitulah peperangan Tabuk. Bulan Rejab tahun yang ke-9 daripada hijrah Nabi. Jadi tuan-tuan sudah maklum saya ringkaskan cerita tahun tersebut adalah tahun panas terik matahari. Kita dekat Malaysia 30 darjah Celsius pun orang dah pising dah. Tapi bagaimana kalau dekat negara Arab, tuan-tuan, hari ini negara yang paling panas negara Arab Sudan boleh mencecah 48 darjah Celsius. Mekah pun tak sampai kepada tahap itu. 40 lebih. Jarang sampai kepada 50 darjah Celsius tapi disebabkan kepanasan terik pada tahun tersebut Rasulullah isytiharkan kepada para sahabat untuk keluar berjihad maka para sahabat semua keluar berjihad apa yang berlaku kepada golongan munafik golongan munafik ini apabila mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kerahan tenaga semua kena keluar semua kena infakkan harta mereka lalu kata mereka Muhammad ni buat lawak buat lawak macam mana dia meyakin, kata dia macam mana dia nak boleh bukakan istana-istana Raja raja Rum. Macam mana dia dia seolah-olah berangan, kata dia boleh buka kota-kota besar yang dimiliki oleh Rum. Nak ceritakan bahawa persiapan tidak ada. Jadi bila Rasulullah buat ini, seolah-olah telah mendedahkan diri mereka kepada halak. Yang ini, kepada bunuh diri. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perbuatan golongan munafik ini. Sebab itu kalau kita baca dalam dalam kisah peperangan Tabuk ini, Nabi tak tak berbicaralah banyak dengan golongan munafik. Kerana itu memang sikap mereka. Mereka memperolokkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperolokkan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu yang yang tak hadir dalam peperangan Tabuk itu tuan-tuan sekitar 80 orang lebih di kalangan golongan munafik yang dikategorikan sebagai magmusun fil nifaq maknanya kalau kita terjemah magmusun fil nifaq ni cop dekat dahi ni ada memang tulis munafik bukan munafik biasa ni munafik grade A punya tetapi nabi SAW tak pernah ambil kisah pasal mereka sebab mereka telah cop dekat dahi ni dah ada golongan munafik lantak dia oranglah tapi Allah subhanahu ingatkan kepada mereka Adakah kamu berani nak memperolok-olokkan ayat Allah? Kalau bukan kerana perintah Allah SWT Nabi pun takkan keluar, takkan gerakkan para sahabat, sekitar 20 orang 30 ribu orang lebih untuk sama-sama nak berada bersama-sama dengan Nabi Alaihi Wasallam di dalam peperangan tersebut. Tak ada seorang pun di kalangan sahabat yang diberikan excuse, kecuali di kalangan mereka orang tua. Bulungan wanita kanak-kanak. Itu pun ada tiga orang di kalangan sahabat yang solid iman yang tak hadir dalam peperangan tersebut. Tentu boleh baca uh, dalam kitab sirah di dalam peristiwa peperangan Tabuk. Jadi kata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam mentafsirkan asbabun nuzul ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka kerana mereka memperolok-olokkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bilamana mana mereka memperolok-olokkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan, Perbuatan ini yang disebut oleh pengarang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tersebut kepada golongan orang munafik. Mereka mengerjakan salat bersama dengan Rasulullah. Berpuasa dan berjihad. Namun mereka berkumpul pada tengah malam. Kemudian salah seorang daripada mereka mengatakan kita tidak pernah menjumpai orang seperti qurra kita itu. Iaitulah para sahabat Nabi. Yang lebih mementingkan perut semata-mata. Sementara paling takut kita bertemu dengan musuh berkaitan dengan kebencian dan kekufuran mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala memwahyukan ayat tersebut. Allah tidak akan membuka kedok mereka di hadapan para saksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi, walaupun sikap mereka ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh baginda Nabi SAW, tapi memang itulah watak mereka yang ada di dalam, Ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim. Sepertimana yang kita sedia maklum. Jadi kalau kita perhalusi di dalam bab ini tadi tuan-tuan. Dalam bab memperolok-olokkan ayat Allah SWT. Para ulama mengatakan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Menggunakan apa? Kan kita orang yang belajar, belajar apa kita panggil lagu ni. Tarannum ni tadi. Dia dah ada-ada dah. Dia punya lagu-lagu dia. Kalau dia bawa Taranum. Dia tarik dalam Taranum itu tadi. Ambil. Kutip daripada lagu siapa? Lagu. Um, apa kita nak sebut? Mana-manalah. Tak kisahlah siapa. Tukar dia punya langgam. itu tadi tuan-tuan. Bawa lagu Irama Malaysia. Baca Al-Quranul Karim. Apa jadi hukum dia? Hukum dia juga. Termasuk dia dalam bab istihza ni tadi. Dan saya tengok dekat-dekat. Ternain semasa anak muda kita pada hari ini. Mungkin nawa itu dia betul. Tapi cara salah. Keluar dekat TikTok dan sebagainya. Mengajar orang baca Al-Quran. Tapi apa dia buat? Bacaan Al-Quran itu tadi tidak berpandukan seperti mana yang diajarkan oleh tutup guru kita yang lepas-lepas. Tutup guru kita yang yang yang yang mutamakin di dalam uh, taranum dia tadi. Dia seolah-olah nak, nak baca Al-Quran. Tapi guna langgam. Bawa Kutip lagu Siti Anul Haliza sikit. Bubuh kat situ. Lagu Kawani sikit. Baca Al-Quran menggunakan demikian. Ini juga termasuk di dalam bab istihza. Wala'ayazubillah. Memperolokkan Al-Quran. Hukumnya haram. Takut boleh membawa kepada kufur kepada Allah SWT. Ataupun kita baca Al-Quran tuan-tuan. Buh seruling sikit kat situ. Kan? Keep seruling kat situ. Ke masuk ke piano ke sebuah sikit ke dekat situ. Itu pun juga adalah perbuatan yang termasuk di dalam kaedah yang dinamakan sebagai istihza'. Nak buat lagu kena tanya. Kena tanya orang alim. Komposer-komposer lagu kan pada hari ini lagu-lagu Melayu, irama Melayu yang yang bercirikan timur tengah pada hari ini mendapat sambutan. Kena tanya mufti dan sebagainya, boleh ke tak boleh? Kalau tidak kita takut termasuk dalam bab yang kita namakan demikian. Dalam kitab yang saya baca tadi, dia senaraikan kepada dalam kitab tersebut banyak benda. Antara lain yang dia senaraikan di situ dia apa? Kadang kita buat melawak tuan-tuan dalam bahasa kita tanpa kita sedar. Kita kata kawan hati, engkau ni kerah betul lah. Kalau nak dibandingkan dengan malaikat zabani hak jaga neraka tu, engkau lebih kerah daripada dia. Apa tu cerita dia? Malaikat kan? Malaikat yang jaga neraka tu memang malaikat yang kerah hati. kau tidak, dia tidak akan apa tadi menjatuhkan ataupun mengazab orang yang berada di dalam neraka. Tapi kita buat lawak. Kita buat lawak. Kita nak kata kat kawan kita, engkau ni kerah hati boleh? nak banding dengan malaikat, engkau lebih teruk daripada malaikat. Ah Jangan tu Tuhan. Persoalan ini adalah persoalan istihzak yang kita namakan memperolok, memperlekeh, memperhinakan para malaikat. Walaupun kita tak namakan malaikat tersebut kerana bukan kerja malaikat untuk nak dibandingkan dengan manusia. Lebih dahsyat daripada itu tadi, dia juga termasuk Apabila kita baca as sunnah ni tadi, maknanya apa sahaja yang dibawa datang oleh baginda Nabi SAW, hari ni orang, saya cukup lihat benda terkadang berlaku kat kita. Apa dia tuan-tuan? Kan budak, anak-anak muda pada hari ni ada satu kemampuan untuk untuk apa apa istilah kita panggil, buat impus gambar ni. kan Letak orang yang bukan Islam pakai soban. Tak kisahlah kita tak kisahlah, letak nama kalau siapa pun siapa. Orang yang bukan Islam, kita pakaikan serban. Nak menggambarkan, mungkin niat dia kata, oh ini parti politik ini kita kena berjaga-jaga dalam bab ini. Dia sedar ke tidak? ini Persoalan ini persoalan agama. Bila kita letakkan serban di atas orang yang tidak beragama Islam, orang yang kufur kepada Allah SWT, serban ini apa? Kupih yang kita pakai ini apa? Ini adalah syiar yang menandakan beza di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Benda ni. Kalau kita, itu pun kalau kita tak boleh nak beza, kita duduk-duk letak, oh tak apa, ini tak ada apa, ini sebagai budaya bahaya tuan-tuan. Sebab itu, biarlah, kalau kita katakan songkok itu sebagai budaya diangkat sebagai, um, kita panggil untuk acara rasmi. Tapi jangan sekali-kali kita memperlekehkan ataupun kita memperjudikan kupiah putih yang berada di atas kepala kita tuan-tuan. Kan? Ataupun pakaikan pakaian jubah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belakang letak senjata pedang itu ini dan sebagainya. Seolah-olah nak menggambarkan umat Islam ini adalah bangsa orang yang suka menumpahkan darah teroris. Istilah yang kita sebut teroris itu juga termasuk di dalam istihza kepada sunnah Nabi kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajar umat baginda untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Tapi kita tak kisah kan. Orang tak kisah orang pada hari ini. Dalam anaki kemarahan dia kepada orang yang dia tak suka. Dia boleh buat apa sahaja. Tapi kita waktu itu tuan-tuan kalau sampai. Kita sampai mesej yang macam ni. Apa peranan kita? Kalau kita juga pergi forward dekat orang. Seolah-olah kita pun reda dengan perbuatan tersebut. Reflek dia tadi akan kembali kepada kita. Wala Ini dalam bentuk tindakan. Apa lagi kalau dalam bentuk percakapan. Bila percakapan tadi. Dia memuji, mengangkat orang kafir. Memuliakan orang kafir lebih daripada orang Islam sendiri. Ataupun meletakkan ilmuwan di kalangan orang-orang kafir. Melebihi daripada ilmuwan di kalangan umat Islam sendiri tuan-tuan. Sedangkan tokoh-tokoh Islam cukup banyak pun termasuk di dalam bab istihza. Nabi SAW suruh angkat di kalangan pemimpin yang beramanah. Kita tak angkat di kalangan mereka yang beramanah. Itu pun masuk dalam bab istihza inna khayra man ista'jartal qawiyul amin kana allah ta'ala kata, sebaik-baik orang yang engkau angkat itu siapa adalah yang berkemampuan dan mereka di kalangan yang beramanah kita tak ada dalam bab itu kita terikut-ikut dengan orang masuk dalam bab istihza apabila kita memperlekehkan saranan yang disuruh dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang tuan-tuan buat ayat kau. Dia kata aku pinjam kau dulu. Kalau aku tak boleh bayar nanti di akhirat besok aku bayar. Masuk dalam bab ni? Masuk dalam bab ni. Kenapa? Bila kita pinjam di dunia. Pinjam di dunia itu adalah hak hubungan kita sesama manusia. Tak ada kena-mengena dengan akhirat ni. Bila minta pinjam di dunia. Dia kata kalau aku tak boleh bayar besok. Akhirat besok aku bayar. Ha? Tak. Kita meminjam hak orang. Dia kena selesai di dunia. Bila selesai di dunia. Tak selesai di dunia. Di akhirat besok. Tunggulah. Apa tadi. Bahana dia bencana di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, apa yang kita bicarakan pada malam ini, ini adalah sebican kecil sahaja yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang, yang pada hakikatnya lebih besar daripada itu. Yang berlegar di sekeliling kita. Jadi kata pengarang berkaitan dengan kebencian dan kekufuran mereka kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan ayat tersebut. Allah telah membuka pekung mereka. Sudah berapa banyak istana tinggi milik Islam yang telah mereka hancurkan. Berapa banyak benteng yang telah mereka robohkan. Berapa banyak rumah yang telah mereka rosakkan. Dan berapa banyak negeri yang telah mereka bumi hanguskan. Tidak ada balasan yang pantas untuk mereka selain neraka jahanam, Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kata pengarang termasuk dalam kategori istihza memperlekehkan urusan itu tadi adalah dengan memperolokkan Hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Seperti mereka memperolok -olok dengan memendekkan celana mereka di atas mata kaki. Rasulullah ajarkan kepada kita untuk tetap aurat. Tapi apa dibuat? Dipendekkan. Um, maksud dia di sini mata kaki maknanya... Uh, pakaian yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak labuh sampai ke ke tumit kita ni. Maknanya buku lali kita tu tuan-tuan dia naik ke atas. Jadi kalau kita memperlekehkan orang yang memakai demikian, maknanya orang tersebut memperlekehkan sunnah Nabi. Mencemuh mereka yang bersiwak, memperolokkan mereka yang berjanggut, meremehkan cara duduk menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga amalan-amalan lainnya. Ini duduk dalam bab adab. Mungkin bila benda ni kita sebut di luar daripada kesedaran kita. Berapa banyak orang pada hari ini tuan-tuan dia buat satu andaian. Dia kata kalau Nabi SAW dilahirkan maknanya ada pada zaman kita Nabi pun tak suka macam ni. Akhir. Eh, andaian ini dia buat dia hidup zaman Nabi kah? Dia boleh tahu tahukah bahawa Nabi SAW ini tak suka benda ini pada zaman yang yang sesuai pada zaman kita pada hari ini Jangan. Benda yang kita tak tahu tuan-tuan ini dia termasuk di dalam bab apa kamu mengatakan sesuatu tentang perkara yang kamu tak tahu bahaya maksud dalam bab kita mereka-reka masuklah saya terkadang tak berapa suka apabila kita pergi kepada satu majlis tetamu yang hadir tadi kita berdiri ramai-ramai kita berselawat kan penghormatan yang kita berikan kepada tetamu yang masuk tadi kalau tetamu tadi di kalangan para alim ulama orang yang mengingatkan kita tentang akhirat yang mengajakkan kepada kita untuk apa untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu tak apa tak ada masalah tapi terkadang tuan-tuan muka ni kita kenaim kita semua kenaim kan? tapi kita terpaksa berada dalam satu suasana kita nak kena bangun nak kena tinggikan suara kita Allah nak kena salawat beramai-ramai tentang sedangkan salawat itu apa? Salawat itu adalah untuk nak menzahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Apa yang Nabi buat? Sudah barang tentu Nabi menggagaskan, menegakkan agama Allah SWT. Tapi muka mamat ni, Ya Allah. Aku kalau aku nak salam dengan dia, apa aku segan. Tapi kita terpaksa berada dalam situasi demikian. Apa kita nak buat? Saya minta maaf pada pada saya lah. Ada, ada situasi terkadang kita niat kita nak buat benda baik untuk nak nak nak menyemarakkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak kena pada tempat dia. Kawan ni penyamun kita dah pergi selawat seolah menggambarkan ya Allah. Salawat kita ini menyambut dia dalam keadaan orang ini tak layak pun kita nak sambut dengan salawat. Apa berlaku? Takut-takut masuk dalam bab istihza ni tadi. Begitu juga yang disebut oleh pengarang memperolokkan perkara ini dengan segala sengaja tentang hal-hal ini juga termasuk di dalam perbuatan kufur yakni nifak ini tadi dia bukan dah jadi nifak amali tapi dah jadi nifak i'tiqadi. Baik itu kalau kita kembali tuan, tuan berkaitan dengan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lebih banyaknya kita tidak beradab kepada nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun rasulullah sudah tidak berada bersama dengan kita. Wa itu Allah Taala ingatkan kepada kita la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dakum Jangan sekali-kali kamu menjadikan panggilan kamu kepada para rasul ini sebagaimana kamu memanggil kawan kamu. Kalau memanggil nama Muhammad sahaja tuan-tuan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan perkataan Rasulullah itu sudah dilarang. Dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala macam mana kita hari ni sebut nama Nabi kita tak salawat kepada Nabi. Ini tak masuk dalam bab ini kah? Kita mungkin nak diperingatkan selalu bila orang sebut nama Nabi mari kita pakat salawat kepada Nabi sedangkan ini merupakan tanggungjawab kita yang patut kita beringat daripada awal takut-takut kita duduk di dalam kategori golongan yang mustahzi'in ini tadi yang memperolok-olokkan Nabi SAW dan juga Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW jadi um, pengarang kemukakan kepada kita sekitar dua muka surat setengah lebih kurang di bawah topik isihza ini tadi. Jadi yang saya nak maksudkan kat sini tuan-tuan secara rumusannya kita sebagai umat Islam perlu berhati-hati dalam bab ini. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, orang Arab ni dia suka buat buat apa kita panggil pelak diletakkan kat rumah dia. ataupun dekat tempat kerja dia dan sebagainya kita, masyarakat Melayu kita pun dah dah dah terbawa kepada benda tersebut apa dia tulis hada min fadli rabbi ini adalah daripada anugerah tuhanku kepadaku kalau pelak tersebut diletakkan di mana di rumah Allah di rumah dia tak apa, -apa. tapi kalau di sebahagian negara Arab dia terletak inna fatahna laka fathaman mubina kami bukakan kepada kamu wahai Muhammad fathal mubina pembukaan yang jelas iaitu ketika mana Rasulullah membuka kota Mekah tapi letak kat mana letak dekat hotel yang mana hotel tersebut dihidangkan dengan arak. Tak itu kufur ke tu? Kufur tu. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala kita letakkan tak kena pada tempat dia dia adalah ibarat al-Quran tuan-tuan yang tempat dia berada tinggi kita letak di atas santai. Walaa ila zibilah dan kita pun dalam masa yang sama perlu bijak dekat mana kita nak letakkan ayat al-Quran sesuai dengan kedudukannya. Jadi ayat Allah yang duduk dalam paket kita mungkin kita terlupa. kan Ada cubisan ayat Al-Quran. Kita bawa masuk dalam tandas pun perbuatan tersebut adalah haram masuk di dalam bab istihza. Jadi marilah sama-sama pada malam ni saya mengajak diri saya dan tuan-tuan untuk kita beringat di dalam bab ini. Walaupun nampak simple tapi pada hakikatnya di sisi Allah SWT amat besar. Moga-moga Allah SWT permudahkan urusan kita, memberikan kepada kita. Um, keadaan untuk kita senantiasa beringat dalam perkara yang berkait dengan urusan agama Allah SWT wa taala cukuplah sekadar itu apa yang baik daripada Allah SWT segala kelemahan kekurangan pada kelaman ini saya saya subhanakallahumma wa bihamdika syadallah ilaaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih bismillahirrahmanirrahim wal asna al insana la fi khus ila wa amilus solihati wa tawassau bil wa tawassau bis sabr alamin